Sunt ma, sunt ma. Sunt lumi. Sunt lumi în Nu a Să lumea, cât mai multe lume. Da, acum am început. Tu ai intrat? Unu, Doi. Hai, haiti, haiti, haiti, ca m am pregătit de cântat. Nu am mai. Dei gazul, gazul, gazul! Hai să scăbăt cât! Dați gazuri, frate! vreau să de fratele meu. partaje, partaje Găță de la Paris! Alegii, alegii, m-am mi se suda. ia, iau, ho, ca Hai, mai mult, mai mult! Oricum, fratele meu, găță trebuie, la trebuie să fie. Căuta, da! Normal, normal! Am mie intrat 4 inci. 11, da, 113. La 30 de inci dăm drumul la melodiei. 15, hai. Hai să intre mai mult. 17, da, da, trebuie așa. Am la 30, 30, 40, hai. 18. Nu că intre mai mult. Asta e 20 20 De unde a Bluetooth? De ce e Prin blu da. Zeu. Da, Bluetooth. la box. Da, așa. Haideți, fraților, mai mult. Stați în 2. Da. Hai, da. Hai, băieți. Gata e. Din da. apă la, la tu. Caută. Hai familia voastră, dați gaze. Hai DJ! Mame ce se mai fac? Haideți fratele, mai mult ca să vă cânt. Cât sunt? Cât sunt? 22, hai! hai. Da? Haideți, haideți, e telefonul meu, bă... Nu-i arăt paruța. E lăutat fratele, vreau să fie căutat. Vreau să fie mai mult. Hai, la 30! Am zis, păi la 30 cântă. Hai ca să vă cânt acum. Dați share-uri, dați share-uri. Mai fac și eu un program acum pe virusul acesta Si uite așa la carantină, N-am crezut în viața mea ca o să fac puiscarie la domiciliu Asta e Da, ce faci bossule? Niciodată n-am crezut ca fac la domiciliu Da, uite că am ajuns Da, De bună Da, nu vezi? Toată lumea mi-am la domiciliu acuma Acuma cresc alocațiile, acum cresc Cafu, cafu. Cafurile, că crezi toate! 21, ai dați Celul elul 3-a. Haideți, azi. haideți! Hai, Florin Guță Haideți, fraților, haideți! dați da, da, cu da, da, da, Cu da, da, da, cu da, da, da, cu da, cu amprente pe da, da, da, da, Hai, 24, hai. hai de trați gâ. Viaștel tot funny thing. Teen hai! limiting. Acum să. Că ți. să fie mai aia. Aia. Am căsită Mobile de la alcineva, dos, uno, tres, veinti. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, s gaze, frații mei pentru că te dar la cu pentru că te am iubit, -o primit, dar la și de la Dolină Europeană pentru toți Day. Hai să din partea lui Dorin Europeanu, special pentru toți fanii mei de pe Facebook și din partea mea, special pentru voi și ceea ce iubiți voi. Hai să mai trăim și noi. Da, să nu prinzi virusul. că nu să te vei, familia voastră, Tu mă să Și tu să Și mă făceai Să plâng și eu la Dacă tu că nu ești lângă Că te mai iei bine La mare Nu mă uiți să luăm Și tu pe să plâng imar puțin să prind și am napti Nu o râi. Hai să-i sănătoși toți fanii mei, fanii Florin Guță, la mulți ani și Dumnezeu să-i ferească de virus. Virusul e aici, la mine, în pahar. Dacă bem, nu vă prinde virusul. Fără ai. Hai dar, nu vă lăsați, frații mei.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 Hey, okay. nice. Go watch Pamida binevoastră, nu mă lăsăți! Mai bagă una? Dați, fraților, share-ul acolo dacă mai vreți să mai fiu și aici lângă voi. Dacă vreți. Dacă nu, mă le trag, mă pun la somn. Malisa, cine? Ha, mă, că o faci Malisa? Ha, Prici, mi se pare. au zis, E bine. E bine. Te iubește lumea, frate. Dacă, Dacă te iubește cu adevăr, dați lui, <coughs> Dați gaze, frații mei. Că mai învățăm aici ceva. Și pe aia vine botezi, nu? -ți. Normal. Vreau și plâmpere, eu, viața mea. Cine-o fi de vină, cine-o fi greșit, Prin nu de oare, de ne de Nu e vină poate Nu poate să. sa l-am Este Este mat Este un privat si vorbim la privat Cine vrea și cine dorește, Aici sunt eu cu fratele meu Guze cine, cine vrea botezi oricum, să intre în privat să vorbim cu privat Puteți, nu Ce vreți voi? asta formația lui, formația <coughs> <tu>? <coughs> Hai, 17, <coughs> 17. dă-i dași celuși, și eu, eu sunt de de în campioni, campionii. Dați aici -nice la campionii formația gladiatorii de la Paris, formația gladiatorii de la Paris, vă spune bine ați venit pe live și vă așteptăm comenzi. În privat, că așa e nu îți boteze divorțuri, ce vreți voi, ce vreți? orice. Ce? Și la divorț când întâmpli problema. <laughs> Intrați în privat și discutăm. Eu vin mașun. Din. Din. Din. Facem una de joc țigănească. Bag -o, așa un joc să vede toată lumea și pa aia oprim live-ul. Da. Dacă nu se strânge la, până acum trebuit să fie vă pe 300-400 de persoane. Dar, mai, Dar ce cântăm noi la 11 persoane nu mai cântăm, gata. Dați să trăiască familia voastră. Dacă iubiți pe fratele vostru, Florin Guță, de la Paris, dați acolo să ajungă. Vrem cât mai multe like-uri și celul, da? Pentru cu... Dana, pentru Dana, faci neoc. Bă, nu ma sunați acum, rupeți melodia. Hai să fie pentru Dana, Dana, Dana, Dana, da, da, cine stau, da, Ionica, vrea fratele vă frate, vă salut Vă salut, în salut, Vă salut, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, 14 10 persoane, uite, și frate meu mă de la Anglia. Trăiască Anglia. Mai revenim imediat, nu nicio problemă, frații mei. Nu mai cântăm un pic de pauză, fumăm și noi o Și mai revenim Normal, mai cântăm imediat. mai de unde e în butiere, da, sunt ca tine. 15 persoane. Doamne, dei să sănătate și fericire. Ce-aș spune? Păi, n-ai mărebești că le la lasem box-ii. O sistemu. Păi, stau ca mestec cu diavolța valului, cu diațenul lui bun. Păi, n-ar are linii. Camești că la ești la cu la, la, la rece. Cea maca s-o intrat, da, pinii... Auzi, pe la Hai sa fie special pentru la ur, se stie! Dar și cu un cregeste ne-e Mi -i -i la da da da da da, ala da da da da ala da da da da da da Nar ko mula O la nu plinește felința mea, mea. se luta, da, da, luta, Dar ce greu, zmineghe, ne, Au ce greu, ne, ne, că eu nu sunt îngăti, ne, Mini, mine și mai greu, greu, pleș de acasă, puiul meu de greu, de acasă, puiul meu de greu, lasă și la mine, de de tatăl ei tine, dar și va fi mere, de ne, puiul meu Îți te, în te mângânei, tot prințesa to rămâne, tot prințesa mea rămâne. La rușii la mine, ta -ta lângă tine. Dar și la mine, la mine, la mine, la mine, la mine, la mine, la mine, la tot prințesa mi-a rămâri, tot prințesa mi-a rămâri. În că eu de rău, am rău, pralcai, și-am dea colica, și-am dea calica, și-am și-am dea urăul, m-am pijadea mai primă. Să mai trăiți și voi, frații mei, și să vă feriți de virus, că așa e, într-o nepoata mea, Denisa! Te pup, nepoata mea! Mai are lui, de grijă văd. de tine! Vă pup pe toți, frații mei care mă urmăriți! Să vă dea Dumnezeu sănătate, fericire, și tot ce vă doriți voi Vede mistră, și mă. să vă fereasca Dumnezeu de virus eu, pare la un privat, de, de pare probleme ridicat, să vă fereasca Dumnezeu de toate tot ce se întâmplă pe pământul asta și să fiți feliciți că așa e bine o, bombă, Câte mai e persoane ai? 12 12? Da E bine, acum mai pauză, publicitate, știi? Da, și... pot să închezi și pe aia revenim. Da, nicio problemă, uite-i aici în geam Da, să vedem ce fac de atât Mai ia și e aer Telefon? Da, lasă-i să mi-arde -mi uite mă cu bicicleta copilul ăla, îmi zgrie mașină că... Băi, ia pleacă cu bicicletele acolo, hai Glăiul ce mai zice lumea acolo? Mă ce să zic, uite, 16. Oh Florin Mitroi, nașul meu! să româna. Să-ți trăiască tot ce iubești tu, nașule. știu cine e, să mor o zi nașul meu o mie de ani. Ce-i, s Viața mea, Trăiască o mie de ani. Să-l ferească Dumnezeu de probleme, să-l ferească Dumnezeu de virusuri, să-l ferească Dumnezeu de toate, și pe el și pe copiii lui. Nașul meu, las să-i dea Dumnezeu sănătate și fericire la nașul meu. Să dea Dumnezeu să scoată cât mai multe melodii, să omoare virusul pe pământ. Acum trebuie să scoată nașul una de aia periculoasă cu virusul. Hai că punem o melodie așa până face eu, fratele meu, pauză. Amoare nașul meu, de E de acum, nașul meu, îl ferească Dumnezeu de toate problemele astea de pe pământ. Sărac, cu nașul meu tot timpul mă urmărește. Da Dumnezeu sănătate și fericire la nasul meu. Pentru toată lumea! Să trăiască meu, Florimitroi. Anca Dan! E Bă, 16 persoane, 17. pe urmă. Am zis la 50 de persoane. No, și o da nașul, distribuiri. Să mor dacă n-a dat nașul distribuiri, gata. Să mor dacă nu, cât vin o grămadă vin. Se sparge conducta ajut. când dă nașul meu. Cu ajutorul Dumnezeu să lasă pe cu virusul ăsta. Să dea meu distribuire. A da nașul meu distribuire, atențiune. Să ia cu cu atenție. Deja urca la 20. când de n-așul distribuit? A da n distribuiri distribuit imediat să vedeți. O, dar e dar e piața mea. Rica! Pupilei Să tot ce iubești lui Inie! Dar nașul o meu distribuit când el imediat, să vezi tu. pe persoane, trăiască familia voastră. Dă mâine seară să fiu cu fratele meu, formația, campionii. Acum, ști cum e la boxe, dar dă mâine seară boxe, orgă, vioara. Gladiatorii, gladiatorii Parisului. 25, uite, deja gata. 28, gata. Să sparg conducta, 30, uite. Și așa suntem în carantină, trebuie să mai învățăm, frate, da? Știi cum e. El au zis să nu vinim cu boxe, de astea. Gata, ne. Gata, bă, sunt 42. A, gata, o Danasiu distribuie. Trească... O Danasiu meu, Florimitroi. O Florin, Mitroi. Florin tu, Mitroi. Și Toată lumea care e acolo, și și mai mulți. Pău, așa... o meu distribuie. Atențiune, gata. 50. Trebuie de acum. Cum cum mă, cu gândânașul meu distribuie? Bă, frate mea, m-ai căutat fratele meu cu Nicușor de la guță, de la Paris, mai ai luat ca Nicușorul. Mai, Căușor, de o de ori, mai, de 62, gata! 65! Da, da, da. da, da, da. hai, hai. hai, hai! Hai până la 100! Cai veni mm -hmm. Tromoți la marăși pietrui mm -hmm. Cuș mm -hmm. mm -hmm. deci, o moduși Vi pe regghele Să fac și plăceghele Deștei mă pentru- Cai veni, și la! Cu buzolori și vinone mele, să -mi fac nimic, mi-i Am gândul, nenene, și mi se nene, ca să scamde, și mă gândelesc să să-l întâlnesc, să-ți spun ce vreau, te iubesc. Mă. Mea, cum să scap de ele? Și mă gândă ieri să te să spun ce mult te iubesc Trească frații mei! Trească meu să trăiască toți Care urmărește fanii mei! Și apare aici sponsorul meu Dorit europeanul la Paris, atențiune! Șeful Parisului! La la la, la, la. Pe, pe fratele vostru Pe toți, toți banii lui Îți pori, drag drag Sunt N-am să te uit Niciodată Mi-ai redost Vea Țapedos Pară-l nici-a fost Vă cu, să te mea, să-ți cam de ele Și mă gândesc să te-ntâlnesc Să-ți spun ce pute iubesc mă. Cum să-ți cam de ele Și mă gândesc să te-ntâlnesc Se Hai să fac una mai, mai distractivă, un pic sa va distrezi. Si dacă aveți ceva sa-mi spuneți, spuneți-mi în privat ca nu ma supar. Vă, frații mei cu virusul sta sa ieșim si asa invațăm. आ नहीं गिरे गिरे गिरे पा पा पा गिरे गिरे गिरे आशु जी पुति ने नो मैं रंग रख टपिया रंग रख टपिया रंग सा दे पति प्रीज ने स्त्री ने रंग रख टपिया रंग रख टपिया Yeah. yeah. casă d-o dragostea mea alei Vino, vino, vino, viața mea Ca să-ți dau, ca dau, ca să 숨 <laughs>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 Mare, că acum și eu, mic, nu? <laughs> să mai, găscută, mai bade o melodie <laughs> pentru frații noștri. Uite, băi, 39-40, 39-40. Ce mai frumos dacă le străgeam până la 3000 de persoane. Ce mai frumos, nu? Da. Acolo e distrație și pe aia facem noi mai distrații. Și așa nu aveți ce să faceți, frate, să suntem de carantină da. și voi aici să vă facem câte o dedicație la toți. Niciodată n-am crezut că o să fac pușcărie la arest, la domiciliu. <laughs> Niciodată nu vedea să cred că o să fac pușcărie la domiciliu, fraților. Uite, sebi, <laughs> au pus în grupuri. ne băiat în grup, băie, sebi, bine. bine ai făcut, bă, Dumnezeu să ne bucure. 42, hai! Nu mai scrii, mă, pă, stai, mă că stai... A, pe că ăsta-i... A, veracios. Baga pe o mania, să bucurăm lumea. Pe tot maniile, stai să... Relative. Bravo, o să-l duc să, să scris Bravo! Petre! Da, Treiască domnul Petre, geamă, nu! Bă, bă, bă. bă, dacă vreți să vă cânt, scrieți cu mine! Ata! Da, am bătrânat, am bătrânat, am bătrânat! Tare, mă, nu-mi place să se audă tare, mă, să-mi sfârțesc să <sus> De ăștia, 62 de persoane. Doamne, de vă sănătate. Hai cu ultima melodie, dar nu? nu? Da, mă, că mult, da, mă. Spune, La 300, Vine, bă, și la fară, la, la baie, la... Una alta. Ei, da? Că și eu mai stau mai și plec. Hai! Dumnezeu să vă dea sănătate și dragoste și înțelegere în familie Și să treacă tot, toate pumnelile ăștia Mă încerc dacă așa ne-o omeni Dar pot din suflete Într-te viață n-a născut mici un sens Să treacă la linii peste noi, Dar să rămână-mi albându-i. Ne vom iubi, ne vom iubi, ne vom iubi. Dar te iubesc ne-i fața mea, Că-ai ținut la Ce se mai este? Mai... Fiecare sară pe o asta face televiziune în direct. O să face televiziune în direct și o să chemăm cei mai buni lobutari aici pe TV Florin, Guță Universalul. De la Paris. Așa o să o facem. Vă buc pe toți și Dumnezeu să vă dea sănătate și, noi... și o să încercăm să facem o televiziune live. O să ducem lăutarii, o să ducem uh, ăștia care mai spun glume, care nu. Vedem cum facem să fie frumos. Și pentru voi. Facem programe, facem glume, facem de toate. O să facem TV, Florin Guță, Universalul. Televiziunea mea o să o fac. Fac TV, F, G, U. Vă doresc o zi plăcută și o seară plăcută la toți. Vă pup pe toată lumea și dacă vă supărați că ies să e budușoam în publicitate. Și nu, așa e, mai râdem, tăia timpul. Păi da, și așa suntem în virusul ăsta. Revenim înapoi peste câteva peste câteva ani, <laughs> peste câteva <ani. laughs> Nu peste câteva minute am vrut să zic, dar a zis peste câteva ani. <laughs> Revenim. <laughs> Mai râde de noi. Hai să lăsăm uh, carantinele, și astea. Asta e vrăjă.